Hanni und Nanni auf falscher Fährte Mensch, ist das eine Hitze! Nanni? Seid ihr noch wach? Anja, kannst du auch nicht schlafen? Bei diesen Temperaturen? Ich fühle mich wie in den Tropen. Es ist schon gut. nach Mitternacht und ich bin völlig durchgeschwitzt. Geht mir nicht anders. Was schätzt ihr, wie viel Grad wir haben? Keine Ahnung. Aber gleich werden wir es wissen. Was hast du vor, Hanni? Mir Klarheit verschaffen. Auf dem Balkon hängt doch ein Thermometer. Warte mal, ich mache Licht. Und? Das glaubt ihr nicht. Es sind 24 Grad, mitten oh. in der Nacht. Oh. Das nennt man wohl einen Jahrtausendsommer. Der pure Wahnsinn. Hier draußen ist es noch wärmer als drinnen. Ach. Wer kann das sein? Na, ihr Nacht-Olen? Seid ihr auch noch wach? Ach du, Hilda, willkommen im Club. <lacht> Kannst du auch nicht schlafen? Oh, nicht die Bohne. Ich habe mir gerade aus dem Waschraum einen Schluck Wasser geholt. Da sah ich Licht durch euren Türspalt. Mach schnell die Tür zu, sonst wecken wir noch die anderen. Na, glaubst du, etwa die schlafen? Hm. Jenny sitzt aufrecht im Bett und Ellie japst nach Luft. <lacht> oh! Wie sollen wir bei der Hitze nur den Unterricht morgen durchstehen? Die erste Stunde haben wir zum Glück Biologie. Da muss man den Kopf nicht so anstrengen. Hm. Ach nee. Feiert ihr eine Party ohne mich? Jenny, du Nachtschwärmer, komm rein und mach die Tür zu. Ach, dieser Sommer hat es wirklich in sich. Ist es nicht ärgerlich, dass ausgerechnet heute kein Wasser im Pool ist? Ja. Wir hätten sonst ein erfrischendes Mitternachtsbad nehmen können. Zu dumm, dass die Pumpe defekt ist. Aber Frau Theobald sagt, der Hausmeister wird den Schaden so schnell wie möglich beheben. Mhm. Ach, äh, apropos Partykinder. Mhm. Ich habe doch nächste Woche Geburtstag. Ja. Und zermatere mir schon seit Tagen den Kopf darüber, was wir da Tolles anstellen können. Richtig. Dein Geburtstag, Hilda. Fällt dir dieses Jahr nicht auf einen Sonntag? Ja. Das wäre doch der ideale Zeitpunkt für eine Mitternachtsparty. Naja, hm, na ja. gegen eine Mitternachtsparty ist ja im Grunde nichts einzuwenden. Aber ehrlich gesagt sollte uns doch auch mal was Neues einfallen. Ja, ja. stimmt. Du hast gut reden, Hilda. Bei dieser Hitze beginnt meine Gehirnmasse langsam zu schmelzen. <lacht> Wie soll man da auf gute Ideen kommen? Zumal noch mitten in der Nacht. Naja, <lacht> es muss ja nicht jetzt sein, Anja. Aber wem in den nächsten Tagen etwas Geistreiches einfällt, sollte unbedingt Bescheid sagen. Mhm. Mhm. Darauf ja. kannst du dich verlassen. Also, ich will ja nicht ungemütlich werden, aber als Schulsprecherin muss ich jetzt an eure Vernunft appellieren und ja. euch empfehlen, wieder eure Betten aufzusuchen. Oh. Mhm. Sonst hängen wir morgen im Unterricht völlig durch. Ja, Ganz meine Meinung, honey. Vielleicht kommt der ein oder andere ja im Schlaftier Eingebung, mhm. was wir an Hildas Ehrentag veranstalten können. <lacht> also, Leute, ich zähl auf euch. Also, Mädels, gute Nacht. Ja. Gute Nacht, Gute Nacht. Auch der nächste Morgen brachte keine Abkühlung. Bereits vor der ersten Unterrichtsstunde brannte die Sonne unbarmherzig vom Himmel, so dass Frau Vogel, die unter den Schülerinnen nur das Vögelchen schlechthin genannt wurde, ein Einsehen hatte und die Biologiestunde in den Garten verlegte. Die Mädchen saßen im Gras und Frau Vogel hielt einen Vortrag über Heilpflanzen. Und wieder wurde nur allzu deutlich, weshalb die Lehrerin ihren Spitznamen erhalten hatte. Also Kinder, nicht? Die Homöopathie ist eine schlechthin sanfte Heilweise, mit der man sowohl akute Beschwerden als auch chronische Leiden mit den Gaben der Natur lindern und heilen kann. Zu Homöopathika werden schlechte Mineralien, Stoffe aus dem Tierreich und vor allem Pflanzen verarbeitet. Eine dieser Pflanzen ist die Atropa belladonna, eher bekannt unter dem Namen Tollkirsche. Sie ist schlechthin ungemein giftig und sollte roh nie verzehrt werden. Aus ihren Blüten entwickeln sich kirschgroße glänzend schwarze Beeren, aus denen das homöopathische Arzneimittel Belladonna gewonnen wird. Mit diesen Mitteln bekämpft man Hals-, Nasen- und Ohrenentzündung, soweit sie mit starkem Fieber verbunden sind. Es ist aber auch bei Magen- und Darmbeschwerden schlechthin zu empfehlen. Frau Vogel? Ja, Jenny? Was für ein Unterschied besteht eigentlich schlechthin zwischen Homöopathie und Schulmedizin? Ich weiß gar nicht, was es bei dieser Frage zu kichern gibt. Viele Menschen sind auf dem Holzweg, wenn sie annehmen, dass die Schulmedizin... Schlechthin der einzige Weg sei, einer Krankheit entgegenzuwirken, da die Homöopathen… Oh, oh, oh. Elli, stimmt was nicht? Ist dir nicht wohl? Ich, ich weiß auch nicht, aber mein Schädel pocht wie verrückt. Und mir ist schwindelig. Oh. Das, das sind schlechthin die Symptome eines Hitzschlags. Du sitzt aber auch direkt in der Sonne, Elli. Rück erst mal in den Schatten und leg dich flach auf den Rücken. Mhm. Wenn es nach ein paar Minuten nicht besser wird, dann kann ich dir ein homöopathisches Mittel verabreichen. Es wird schlechthin aus den Blüten des blauen Eisenhuts gewonnen. Die giftigste unter unseren heimischen Pflanzen. Und sie gehört zu den Hahnenfußgewächsen. Die giftigste? Warte mal, <lacht> wo hab ich denn... Oh. Ah ja, hier haben wir es ja schon. Aconitum. Dieses Präparat wird häufig bei Hitzschlagpatienten angewendet. Danke, aber ich probiere es erst einmal ohne. <lacht> ja. So, wo äh, waren wir stehen geblieben? Ach, ich wollte wissen, welcher Unterschied schlicht hin zwischen Homöopathie und Schul... Ah ja, richtig, Schul richtig, richtig, ja. <lacht> Viele Menschen sind auf dem Holzweg, wenn sie annehmen, dass die Schulmedizin die einzig. Auf dem Holzweg? <lacht> Mensch, aber ja doch, ich hab's! Das ist die Idee! Was denn, Hilda? Was Mädchen, Mädchen, Mädchen, Mädchen, ich glaube, es war keine gute Idee von mir, den Unterricht in den Garten zu verlegen. Wir sind bisher schlecht in noch keinen Schritt vorangekommen. Mhm. Also, Hilda, welcher Geistesblitz ist dir soeben gekommen? Ich will doch stark hoffen, dass er mit dem Unterrichtsstoff in Verbindung steht. Also, na, das nun nicht gerade, obwohl aber auch Sie dabei eine Rolle spielen. Hast du mich und auch deine Kameradin, aber schlechthin neugierig gemacht. Äh, worum geht's denn, Hilda? Na, ich muss Sie bitten, sich noch etwas in Geduld zu üben, Frau Vogel, denn meine Idee ist noch nicht ganz ausgereift. Das klingt ja immer spannender. Also schön, warten wir ab. Nun, äh, wären wir denn jetzt alle bereit, uns wieder auf den Unterricht zu konzentrieren? Ja, ja klar. Ellie, geht es dir schon besser oder soll ich dir mein Mittel verabreichen? Wie? Nein, ich brauch da so Mittel nicht. <lacht> Mir geht es schon wieder besser. Gut, dann lass uns fortfahren. Wetten, Nanni, dass Hildas Geistesblitz etwas mit ihrem Geburtstag zu tun hat? Meinst du etwa, ich bin so blöd, dagegen zu wetten? Ich möchte jetzt schlechthin endlich weitermachen. <lacht> <lacht> ja. Selbstverständlich wurde Hilda schon in der großen Pause von den Mädchen bedrängt, endlich mit ihrem Geistesblitz herauszurücken. Doch aus unerfindlichen Gründen bat Hilda darum, sich noch bis zum Nachmittag zu gedulden. Endlich, es war schon kurz vor dem Abendessen, betrat Hilda den Gemeinschaftsraum. Na endlich, Hilda, wo warst du denn so lange? Hm, kack schon aus, sonst explodieren wir gleich. Ja, ja los, Hilda. Oh, ich habe euch draußen überall gesucht. Dass ihr euch bei diesem herrlichen Wetter hier drin aufhaltet, ist ja schon fast eine Sünde. Mich beschleicht der leise Verdacht, dass uns unsere brave Hilda mit Hochgenuss auf die Folter spannen will. Ja. Doch, falls du es noch nicht bemerkt haben solltest, draußen herrschen mittlerweile 34 Grad im Schatten. Ach, verstehe. Ihr Weicheier werdet dann natürlich binnen Sekunden hart gekocht. <lacht> Aber schwierig will man nicht so sein. Äh, wie sich sicherlich schon einige von euch denken können, geht es um meinen Geburtstag. Wusste ich's ah, doch. Du? Ein Glück, Hanni, dass ich nicht mit dir gewettet habe. Mhm. Also eigentlich kann ich euch nur die Hälfte verraten, denn die andere Hälfte ist und bleibt eine Überraschung. Oh. So viel aber vorweg. Dieses Jahr feiere ich in meinen Geburtstag hinein. Und zwar mit der gesamten Klasse. Ja, toll. Also doch, eine Mitternachtsvertrag. Oh, oh, oh. Nun wartet es doch ab, Hanni. Die ganze Sache steigt am nächsten Samstag nach dem Abendbrot. Danach versammeln wir uns draußen am Schultor vor dem Denkmal von Frau Theobald. Ja. Und was sollen wir da? Also, so viel musst du uns schon verraten. Von diesem Treffpunkt aus beginnt eine Schnitzeljagd. Oh. Oh, oh. Die Schlauen von euch werden so zu meiner mitternächtlichen Geburtstagsüberraschung gelangen. Aha. Und die weniger Schlauen, die ihr Gehirn bei der Hitze ins Eisfach gelegt haben? <lacht> Tja, diejenigen, die sich auf dem Holzweg befinden, werden sich wohl im dunklen Wald verlaufen oh. und dort... Elendverhung! Ah. Oh, du, machst. du machst Witze, Hilda! Ach, Elli! Was ist mit euch, Zwillinge? Ihr schaut so skeptisch aus der Wäsche, stimmt was nicht? Nun ja, wir wollen deine Vorfreude nicht unnötig trüben, aber hast du eigentlich schon an unsere Lehrerinnen gedacht? Vor allem an Frau Theobald! Wieso? Was soll denn mit denen sein? Glaubst du etwa, dass es auch nur eine von ihnen erlauben würde, uns Schülerinnen zu noch in klein getrennten Gruppen zu mitternächtlicher Stunde durch den Wald irren zu lassen? Nein. Nie im Leben! Nein. Ach, meine lieben Zwillinge! Euer Verantwortungsgefühl als Schulsprecherin ehrt euch zwar sehr. Danke, danke. Es bedeutet aber nicht, dass ich als Klassensprecherin nichts auf der Pfanne hätte. Was glaubt ihr wohl, wo ich den ganzen Nachmittag über gewesen bin? Mhm. Na, ja. du wirst es uns garantiert verraten. Na, ich war bis eben im Direktionszimmer und habe alles mit Frau Theobald und fünf Lehrerinnen besprochen. Die Sache <lacht> ist gebilligt und gebongt. Super. Super. Aber wie hast du sie dazu gebracht, die Schnitzeljagd zu erlauben? Darum ging es nicht, Anja. Ich musste sie viel mehr dafür begeistern, daran teilzunehmen. <lacht> Bitte? Ich höre wohl nicht richtig. Also die Schnitzeljäger werden in fünf Gruppen aufgeteilt. Frau Roberts, Frau Martin, Frau Adams, Mamsell und das Vögelchen schlechthin gesellen sich jeweils zu einer Gruppe. Frau Kennedy hat sich freundlicherweise dazu bereit erklärt, die Fäden zu legen und am Zielort zusammen mit mir die Überraschung vorzubereiten. Nun, was sagt ihr jetzt? Oh, ja, so, das ihr darf nur nichts Unvorhergesehenes mir dazwischen kommen. Und? Hoffentlich hat der Wettergott ein Einsehen und lässt es nicht regnen. Da kann ich dich beruhigen, Hilda. Laut Vorhersage soll es in den nächsten Tagen noch heißer werden. Nein. Das geht ja gar nicht. Je näher Hildas Geburtstag rückte, desto seltener bekamen die Mädchen ihre Klassenkameradin zu sehen. Das erweckte natürlich Neugier. Und einige Schülerinnen versuchten auf geschickte Weise herauszufinden, was Hilda plante. Ellie beispielsweise kam sich mächtig schlau vor, als sie nach dem Sportunterricht wie zufällig an Hilda herantrat. Oh, Puh, ich bin ganz schön verschwitzt. Diese Hitze bringt mich noch um. Bist du auch so erschöpft? Oh, das kann man wohl sagen. Aber eine eiskalte Dusche wirkt Wunder. Danach fühlt man sich wieder wie neu geboren. Eine eiskalte Dusche? Wow, das ist nichts für mich. <lacht> Wollen wir heute Nachmittag nicht lieber Eis essen gehen? Das erfrischt doch auch. Nein, das geht leider nicht. Ich bin schon verplant. Ach ja, deine Vorbereitung zum Geburtstag. Wohin musst du denn nachher? Ach, hier und dahin. Ich habe noch tausend Sachen auf dem Zettel. Ach, du Ärmste. Und das bei der Hitze. Mhm. Das kannst du doch unmöglich alleine schaffen. Du, ich hilf dir gerne. Ich komme einfach mit. Und was hältst du davon? Nein, Das ist lieb von dir, Elli, aber völlig unnötig. Ach, was? Ich greif dir unter die Arme. Dafür sind Freundinnen doch da. Ich gebe dir keine Mühe, Elli. Von mir erfährst du nichts. Was soll das denn nun wieder? Da will man dir helfen und wird zum Dank eiskalt abserviert. Aber ich lass mich nicht abschütteln. Ich werde dich unterstützen. Sag mir einfach, was ich tun soll. Na also schön, es gibt tatsächlich etwas, was du machen kannst. Ja. Aber ich muss mich hundertprozentig darauf verlassen. Ja, versprochen, Hilda. Auf Ehre und Gewissen. Also, schieß los. Hör einfach auf, herumzubohren. Und lass dich wie alle anderen überraschen. Oh, aber das ist so, ich, ich meine... Oh. Na, ich weiß, dass ich mich auf dich verlassen kann. So. Viel Spaß beim Eisessen. Das ist ja wohl der Gipfel. Auch den anderen Mädchen erging es nicht besser. Was Hildas Geburtstagsüberraschung betraf, ließ sich die Klassensprecherin von niemandem in die Karten gucken. Schließlich gaben es die Schülerinnen auf und vergnügten sich stattdessen in ihrer Freizeit am Pool. Die Pumpe hatte der Hausmeister inzwischen wieder repariert. Und dann, endlich, war der große Tag gekommen. Das Wetter zeigte sich noch immer von der besten Seite, als sich die Mädchen und Lehrerinnen nach dem Abendbrot am Schultor vor dem Denkmal von Frau Theobald aufgeregt und zum Platzen gespannt versammelt hatten. Das ist eine tolle Idee! Tja, soweit ich das überblicken kann, ist die ganze Klasse jetzt vollständig. Ja, merkwürdig. Ich glaube, ein Mädchen fehlt. Richtig, unsere Gastgeberin. Wo ist Hilda? Da kommt sie. Was trägt sie denn da unter dem Arm? Wow. So, Kinder, jetzt kann es auch schon gleich losgehen. Ähm, die Gruppenaufteilung der Mädchen haben wir bereits äh, im Speisesaal besprochen. Jede der fünf erhält eine Fackel und ein Päckchen Streichhölzer, damit ihr später nicht im Dunkeln tappen müsst. Aber wer soll das verantworten? Da ist der Ärger doch schon vorprogrammiert. Schließlich kenne ich meine lieben Mädchen. Na, keine Sorge, Mademoiselle. Aus diesem Grund dürfen die Lehrerinnen an diesem Spiel ja ausnahmsweise teilnehmen. So, nun nehmt man erstmal die Fackeln. Hier, Hanni. Ja, dann. Marianne, bitte schön. Hier, Anja, komm. Eine für dich. Carlotta, verliere sie nicht. Und Fiss. Also, ich muss euch ja wohl nicht extra darüber aufklären, dass ihr im Umgang mit den Fackeln sehr vorsichtig sein müsst. Ja, ja. Ja klar. So, nun zu Ihnen, verehrte Lehrerin. Ja. Frau Roberts mhm. schließt sich der Gruppe von FIS an. Boah, es ist mir eine Ehre. Sie, Mademoiselle, gehen mit Carlottas Gruppe. Mit Ihnen, Mademoiselle, ist uns der Sieg sicher. Anjas Crew wird von Frau Adams begleitet. Eh bien. Ausgezeichnet. Ich werde mein Bestes geben, Mädchen. Wir nehmen sie beim Wort. Und Frau Kennedy äh, schließt sich Mariannes Gruppe an und Frau Vogel gesellt sich der Truppe von Hanni und Nanni hinzu. Ja, klasse. Mit dem Vögelchen schlechthin kann ja nichts schief gehen. <lacht> Wie hast du mich eben genannt, Jenny? Oh, oh ich, ich meinte natürlich... Also, ähm... So viel muss ich euch eigentlich nicht mehr erklären. So, Moment mal. Vier, hm? bitteschön. Mhm. Ähm, jede Gruppe erhält von mir nun einen Umschlag, in dem jeweils die erste Aufgabe beschrieben ist. Mit etwas Grips werdet ihr die Sache schon meistern. Tja. Ja. Habt ihr noch Ähm, ich muss euch noch darauf hinweisen, die Gruppen brauchen sich gegenseitig nicht zu bespitzeln, da jeder andere Rätsel zu lösen hat. Seid oh. mal. Also ich freue mich darauf, euch später alle wiederzutreffen. Und somit erkläre ich die Schnitzeljagd für eröffnet. Oh. Oh. Nein, nein, nein, nein. Schau. <lacht> Also Oh, es macht schon. Ja. Oh, ihr das Mädchen. Das ist Kommen Sie, Frau Vogel. Ja. Ja. Mein lieber Schwan. Da hat sich Hilde aber was vorgenommen. Ja, Mach den Umschreiben ja, schon auf, Nami. Ja. ja, los, die anderen Gruppen sind schon über alle Berge. Was gibt's denn oh. da zu kichern, Mami? <lacht> Lies schon vor. Also hört. Unsere Elli oft verknallt schon war <lacht> und eines Tages sonderbar, als sie vor Liebeskummer fast schon krank, schlich sie zu einer alten Bank. <lacht> Dort hinterließ sie, glaubts mir nur, einen großen Liebesschwur. Oh, äh, das war's? <lacht> Mehr steht da nicht. Oh, diese hinterhältige Schlange! Wenn ich die in die Finger kriege! Nun quatsch keine Opern, liebe Cousine. Zeig uns lieber, von welcher Bank die Rede ist. Ach, na schön. Ich führe euch dorthin. Aber nur unter Protest. Dann los! Aber zackig! Je näher die Gruppe dem Park kam, in dem sich die alte Bank befinden sollte, desto langsamer wurden Ellies Schritte. Ihr gefiel ganz und gar nicht, dass Hilda sie so in Verlegenheit gebracht hatte. Das nächste Mal werde ich eine Schnitzeljagd veranstalten und dann zahle ich es Hilda heim. Das gebe ich euch schriftlich. <lacht> Nimm's doch mit, Humor, <lacht> Er ist mir jetzt schon gründlich vergangen. Ich koche. Vielleicht sollten Sie Elli ein homöopathisches Beruhigungsmittel verabreichen abreichend Vogel auf, Sonst schäumt unser Brauseköpfchen noch völlig über. Und wenn du nicht gleich still bist, Jenny, mhm. werde ich euch die Bank nicht zeigen und stattdessen den Rückweg antreten. Oh. Wir sind ein Team und da lautet das oberste Gebot, dass wir zusammenhalten. Ja, und ohne Ellies Hilfe werden wir noch nicht mal die erste Aufgabe bewältigen. Ja. Also schön. Ich hisse die Friedensfahne. Und wo ist nun die Bank? … da vorn. Aber ihr könnt hier warten. Ich schau mal, was da los ist. Ach, nichts da, liebe Cousine. Wir sind ein Team. Schon vergessen? Ja. Oh, ihr raubt mir noch den letzten Nerv. Ja. Los! Auf geht's! <lacht> Eine ganz normale Parkbank. Seltsam! Mhm. Und wo befindet sich der liebes Hier, auf der Rücklehne. Ach. Ein Herz. Ah. Ich <lacht> liebe Ronny. <lacht> das Ist das alles? Was soll Was das? das denn nun wieder heißen? Geh mal zur Seite, Jenny. Äh, Vielleicht befindet sich ja etwas schlechter unter der Bank. Ja, und? <lacht> Na bitte, ihr klickt ein Zettel. Ach, super. Und was steht drauf? Moment, erst muss ich mich wieder aufrichten. Hm. Hier, Hani, lies mal. Also, am Brunnen vor der Tannenschonung stoßt ihr auf eine kleine Wohnung. Der Kasten ist schon längst verlassen, drum scheut euch nicht hineinzufassen. Uh. Doch ist's ein schweres Unterfangen, denn wie soll man hinaufgelangen? Mhm. Also ich stehe völlig auf dem Schlauch. Und was ist überhaupt eine Tannenschonung? Also das ist so ein eingegrenztes Gebiet, in dem Tannen vor Tieren geschützt heranwachsen können. Mhm. Also den Brunnen vor der Tannenschonung kenne ich, aber da steht kein Haus. Da bin ich mir ganz sicher, Umso mehr in Grund der Sache auf den Zahn zu fühlen. Mhm. Also, worauf warten wir noch? Machen wir uns auf die Sachen. Ja, wir ja, Jenny sollte recht behalten. Als die Schnitzeljäger bei der Tannenschonung eintrafen, fanden sie zwar einen alten Brunnen vor, jedoch die Wohnung, von der im Rätselvers die Rede war, konnte keine der fünf erblicken. Ich verstehe das nicht. Entweder sind wir vollkommen blind oder Hilda muss da gehörig etwas durcheinandergekriegt haben. Wartet, ich lese den Text noch einmal vor. Ja, mach mal. Am Brunnen vor der Tannenschonung Stoßt ihr auf eine kleine Wohnung. Mhm. Der Kasten ist schon längst verlassen, drum scheut euch nicht hineinzufassen. Mhm. Doch ist's ein schweres Unterfangen, denn wie soll man hinaufgelangen? Tja, das war's dann wohl. Mhm. Wir sind gescheitert. Was machen wir noch? Kehren ja. wir um? Ach, Bist du doch ganz bei Trost? Nein. Jenny, hast du die Friedensfahne schon wieder eingeholt? Ach, ach. Ich wollte sagen, wir geben selbstverständlich nicht auf. Wir knacken das Rätsel. Okay, okay. Aber der Text gibt doch überhaupt keinen Sinn. Weit und breit ist kein Haus zu sehen. Und was soll die Zeile? Doch ist es ein schweres Unterfangen. Denn wie soll man hinaufgelangen? Ich meine, seht ihr hier irgendwo einen Berg, den man besteigen kann? Ein Hochsitz. Das würde mir ja auch noch einleuchten. Aber hier ist nichts. Ein Hochsitz. Moment mal! Hm. Ha? Soll das ein längerer Spaziergang werden, Nanni? Ich hab's! Mann, wir waren aber auch zu blöde! Was Lass ist mich bitte aus dem Spiel! Kommt schnell her! Die Wohnung, dort ist sie! Wo denn? Wow. Hast du Halluzinationen? Wo, bitte, siehst du eine Wohnung? Dort oben in der alten Buche! <lacht> Aber ja, doch! Gratulation, hm. Nanni. Da hätte ich schlechthin aber auch drauf kommen müssen. Ein sehliches ja. ja. Ein Vogelhäuschen! Ja. Der Kasten ist schon längst verlassen, drum scheut echt nicht hineinzufassen! <lacht> In der kleinen Wohnung steckt die nächste Botschaft. Ja. Aber wie sollen wir da raufkommen? So ein schweres Unterfangen, wie es Hilda formuliert hat, wird es schon nicht werden. Hanni, mach mal eine Räuberleiter. Den schon Stelle. <lacht> Das Vogelhäuschen ist viel zu hoch. Da kommt ihr nie an. Abwarten, liebe Cousine. Hanni, bist du bereit? Los, steht zur Verfügung. Hm. Noch ein Stück höher. Dann komme ich an den Ast Ja. Nein, ist ein schwer. Ach, Jetzt! Ja, du hast ihn. Slow hoch. Ja! Ja, hast du ja! Halt die Fest, Hani! Eine meiner leichtesten Übungen. Und nicht runter gucken, sonst wird die schwimmen. Ja. Nicht. Ich bin dran! Oh, super. Oh, oh, oh. Und was ist drin? Moment! Ein kleines Gärtchen! Oh. Wartet, ich komm wieder runter! Oh. Geht zur Seite, Hanni! Ah. Das war eine Meisterleise! Oh, was steht drauf? Liegt schon! Ja doch! Hört her! Mhm. Im tiefen Wald ein Rufer klingt, beim Regen man im Matsch versinkt. Nehmt ihr den Weg direkt nach Westen, mhm. ist diese Spur von allen am besten. Doch Vorsicht vor dem Stacheldraht, wenn ihr ihm euch im Dunklen naht. Stacheldraht? Hm. Hm. Müssen wir jetzt tatsächlich in den Wald? Oh, das gefällt mir aber gar nicht. Die Dämmerung setzt schon ein. Oh. Komm, nun hab dich nicht so, Cousinchen. Wir sind doch zu fünf. Eben. Was kann uns da schon passieren? Du liest wohl keine Zeitung? Nach und nach lösten Hanni, Nanni und ihre Begleiter weitere Aufgaben und folgten der Fährte, die sie immer näher zu Hildas Geburtstagsüberraschung führen sollte. Die Sonne war schon längst untergegangen und nur die Fackel spendete ihnen etwas Licht. Vor etwa einer halben Stunde waren die Schnitzeljäger noch bester Laune gewesen, denn Jenny hatte die letzte und alles entscheidende Botschaft in einer leeren Weinflasche im Flussbett aufgespürt. Aber dieses Rätsel hatte es wahrlich in sich. Anfangs waren sich die Zwillinge noch sicher gewesen, Hildas seltsame Zeilen richtig gedeutet zu haben. Doch schließlich, nach langem und sinnlosem Herumirren, mussten sie es den anderen eingestehen. Sie waren auf der falschen Fährte. Das, das ist sich euer Ernst. Ihr, ihr wart euch doch so sicher, Hanni und Nanni. Ja, Kann sich das ja. nicht jeder mal. Aber es ist fast Mitternacht. Wir befinden uns im tiefsten Wald. Gib's doch zu, Zwillinge. Wir haben uns verlaufen. Die Fackel ist gleich niedergebrannt und in ein paar Minuten hat Hilda Geburtstag. Ich fühle mich in meiner Haut auch nicht gerade wohl, Elli. Was sollen wir denn jetzt machen? Vor allen Dingen Ruhe bewahren. Hani, lies nochmal den Rätseltext vor. Ja, klar doch. Komm näher mit der Fackel, Jenny. Ja, so richtig? Mhm. Also, nochmal. Wer am richtigen Trog erscheint, ist mächtig schlau. Trotz etlicher Irrwege. Nun benötigen Rätselkönige Unterstützung. Kapiert, Hilda. Oh, nee. Hm. Ich wundere mich immer wieder über dieses C. Warum schreibt sie kapiert mit C und nicht mit K am Anfang? Ich bin mit meiner Weisheit am Ende. Hm. Und ihr seid euch wirklich sicher, dass dies der einzige Futtertrog in dieser Gegend ist? Absolut. Irrtum ausgeschlossen. Carlotta ist hier schon oft mit uns vorbeigeritten. Aber hier am Trog ist ja nichts. Hm. Wir haben doch sogar schon in der Erde gebuddelt. Wo sollen wir denn noch suchen? Ja. Soll das heißen, wir geben auf? Hast du einen besseren Vorschlag? Ich hm. will und kann mich nicht geschlagen geben. Kommt. Was hast du denn vor? Wir gehen weiter. Wir benötigen rätselkönige Unterstützung, heißt es in der Botschaft. Vielleicht stoßen wir noch auf irgendeinen Hinweis. Also schön. Viel verspreche ich mir zwar nicht davon, aber es ist allemal klüger, als hier untätig herumzustehen. Mhm. Ich gehe mit der Fackel voran, ja? Ja, gut, Jane. Nur, welche Richtung schlagen wir ein? Weiter geradeaus. Immer der Nasenacht. Kommen Sie, Frau Vogel. Ich folge euch wie ein Schiff. <lacht> <lacht> Kommen Sie. So Mist. Was Müsst ihr denn unbedingt so schnell gehen? Man kann ja kaum etwas sehen. Stöhnlich geht das. Oh, wartet mal! Bleibt stehen! Was, Was hast du denn, Jenny? Äh, seht ihr dort hinten dieses eigenartige Leuchten? Oh, ja. Was ist das? Das ist mir unheimlich. Das sehen wir uns näher an. Kommt! Vorsichtig! Ja, ja. Schnell! schnell. Ja. Ah! Oh! Frau Vogel! Was haben Sie? Um oh. Himmels Willen sind Sie verletzt? Mhm. Frau Vogel! Verdammt! Ich bin über diese Wurzel gestolpert! Oh. Oh, oh, Vorsichtig! Das ich. Bein, das tut verdammt weh! Oh. Ist es vielleicht gebrochen? Können Sie aufstehen? Mhm. Ich will es versuchen. Mhm. Moment. Ah! Oh, nein, oh, nein. Unmöglich. Ich, ich komme nicht hoch. Oh okay. je. Soll ich Ihnen helfen? Wir müssen Hilfe holen. Das erledigen Hanni und ich. Ja. Jenny und Ellie, ihr bleibt bei Frau Vogel. Ja. Komm, Hanni. Ja, los, schnell. Wo lauft ihr denn hin? Das wüsste ich auch gern. Siehst du es denn nicht? Dieses Licht scheint aus einem Fenster. Das ist eine Hütte. Schneller doch. Ja, tatsächlich. Los. Hanni und Nanni hatten die Hütte fast erreicht, da blieben sie abrupt stehen. Dieses eigenartige Holzhäuschen mit dem windschiefen Dach war ihnen plötzlich nicht geheuer, zumal sie es zuvor noch nie gesehen hatten. Hinter einem kleinen Milchglasfenster flackerte eine Kerze, es war die einzige Beleuchtung. Die Zwillinge überkam ein ungutes Gefühl. Oh, das sieht mir aber gar nicht gut aus. Ein richtiges Hexenhaus. Hm. Sollten wir nicht besser umkehren? Und Frau Vogel ihrem Stecksaal überlassen? Du spinnst wohl. Aber es ist schon nach Mitternacht. Na ja, und? Komm jetzt. Hm. Siehst du hier irgendwo eine Klingel? Hm. Oh, da hängt eine Schnur. Ich zieh mal. – Los, zieh noch mal. – Da kommt jemand. – Wer seid ihr denn, Waldgeister? Die Zwillinge wichen erschrocken zurück. Vor ihnen stand, gestützt auf einen Stock, eine steinalte Frau mit schiefem Buckel. Die grauen Haare hingen ihr strähnig ins Gesicht und in ihrem Mund befanden sich nur noch einige Zähne. Sie sah aus wie die klassische Knusperhexe aus dem Märchenbuch. Na, habt ihr keine Zungen zum Sprechen? Äh, doch, äh, äh, ich meine … Wir brauchen dringend Hilfe! Ja. Unsere Lehrerin ist im Wald gestürzt und hat sich das Bein verletzt. Mhm. Sie hat schreckliche Schmerzen. Haben Sie ein Telefon? Wir müssen einen Arzt verständigen! So, so. Einen Arzt. Wartet einen Moment. Bin gleich wieder da! Bitte beeilen Sie sich! Was macht die denn da drin? Frag mich bitte was Leichteres. Ihr nehmt diese Krücke und schafft eure Lehrerin hierher. Mal sehen, ob ich was für sie tun kann. Oh, sie schickt der Himmel. Vielen, vielen Dank. Komm an. Ja, danke. <lacht> Die seltsame Alte war den Zwillingen nicht geheuer. Doch nun hatten sie keine Zeit, sich darüber Gedanken zu machen. Sie eilten mit den Krücken zu Frau Vogel. Und schon einige Minuten später kehrten die Mädchen mit der verletzten Lehrerin zur Hütte zurück. Folgt mir ins Wohnzimmer. Ja, also, also ich weiß nicht. Fürchten Sie sich vor mir? Unsinn. Ich, ich dachte nur... Am besten legen Sie sich da auf die Couch. Also gut. Vorsicht, Frau Vogel. so. Schaffen Sie das alleine? Mhm. Oh. So. Und Geht mal zur Seite, Kinder. Mhm. Oh. Ja. Setzt euch mal da an den Tisch. Machen wir. Nun wollen wir uns die Sache mal ansehen, ganz vorsichtig. Ah. Oh. Während die alte Frau Vogelsbein begutachtete, sahen sich die Mädchen in dem Zimmer um und staunten über die immense Anzahl von Büchern, die sich an den Wänden des kleinen Wohnzimmers bis zur Decke stapelten. Hanni aber blickte immer wieder auf die Karte in ihrer Hand und zermarterte sich das Hirn. Was bezweckte Hilda mit dieser eigenartigen Botschaft? Hm, da haben sie mit ihrem Bein nochmal Glück gehabt. Gebrochen ist nichts, nur eine arge Verstauchung. Hm. Ich trage Ihnen eine Salbe auf. Timinum venotra. Gewonnen aus den getrockneten Wurzeln der Arnika-Pflanze. Die kühlt und lindert die Schmerzen. Oh, das tut gut. Sie kennen sich aus in Naturheilkunde, nicht? Die Homöopathie ist mein Leben. Ich habe mich nie mit etwas anderem beschäftigt. Ich bin hauptberuflich Lehrerin und unterrichte meine Mädchen in Biologie. Das Thema Naturherkunde ist eines meiner Schwerpunkte. Und wenn ich einen Blick auf Ihr Bücherregal werfe, stelle ich fest, dass wir schlechthin eine gemeinsame Lieblingsautorin haben. Ah. Marga Blixton. Sie besitzen ja nahezu jede Ausgabe Ihrer Werke. Sie kennen sich aber aus. Nun ja, irgendwoher muss ich mein Wissen ja haben, das ich an die Mädchen Ach. weitergebe. Auf eine bessere Sachautorin bin ich bisher noch nicht gestoßen. Ich begeistere mich schon seit 30 Jahren für ihre Bücher. Ich glaube, in diesem Herbst bringt sie einen neuen Band raus. Lebenskraft aus Pflanzen wird am 22. Oktober veröffentlicht. Sie sind aber gut informiert. Na, das muss wohl auch so sein. Schließlich habe ich das Buch geschrieben. Oh, nein, also, ich meine, Sie, Sie sind Magerblicksten, aber, aber ich habe all Ihre Bücher gelesen. Ohne Sie wäre mein Wissen schlecht Wow, oh. das ist es. Ich hab's. Du hast mich fast zu Tode erschreckt. Was, Was ist denn los? Die Lösung. Ich habe das Rätsel von Hilda entschlüsselt. Hey. Ja, jetzt weiß ich, wo wir hin müssen. Bist du dir auch sicher nicht, wieder auf falscher Fährte zu sein, honey? Absolut. Eigentlich ist es so einfach. Warum sind wir bloß nicht schon früher drauf gekommen? Nun erzähl mhm. schon. Wer am richtigen Trog erscheint, ist mächtig schlau. Trotz etlicher Irrwege. Nun benötigen Rätselkönige Unterstützung. Kapiert, Hilda? Ich kann es bald nicht mehr hören. Was soll denn das? So, und jetzt merkt ihr euch mal von jedem Wort den Anfangsbuchstaben. Mhm. Mhm. Und hintereinander gestellt ergeben sie die Lösung. Okay, ah. also. Wer mhm. am richtigen mhm. Trog erscheint, mhm. W-A-R-T-E, mhm. Warte. ist Mächtig Warte im Schlau, trotz etlicher Irrwege. Nun benötigen Rätselkönige Unterstützung. Kapiert, nicht vergessen mit C. Hilda. S-T E I N B R A. C. C. Ha, Steinbruch. Ja, genau. Warte, im Steinbruch. Jetzt, wo man weiß, wie es geht, erscheint das völlig weg. Ja. Ja. Frau Blixt, würden Sie, Frau Vogel, bis morgen die Krücken ausleihen? Wir müssen ganz eilig zum Steinbruch. Das ist doch viel zu umständlich. Ich fahre euch mit dem Auto dorthin. Was, ja, mein Auto? Einen schnellen Flitzer. Von mir aus kann es sofort losgehen. Ich bitte Sie, machen Sie sich unsretwegen keine Umstände. Es ist ja schon nach Mitternacht. Ach, ach. Bei dieser Hitze mache ich sowieso kein Auge zu. Also los. Ich denke, ihr habt's eilig. Jenny, hebst du mir mal hoch? Ja, natürlich. Ach, das ist ach, ja toll. toll. Danke, danke. Ich kann, ja, super. Gegeben. Zu sechst war es in dem Auto ziemlich eng, aber die Fahrt zum Steinbruch dauerte ja nicht lange. Frau Vogel brauchte ihre Lieblingsautorin nicht lange zu bitten. Sie nahm die Einladung dankend an, die Lehrerin und die Mädchen zur großen Geburtstagsüberraschung zu begleiten. Als die verspätete Truppe im Steinbruch eintraf, erwartete sie ein traumvoller Anblick. Hilda hatte dutzende Laternen aufgehängt. Stühle und Tische aufgestellt und ein großes Buffet angerichtet. In der Mitte des Platzes prasselte ein großes Lagerfeuer. Kinder, da seid ihr hier endlich. Wir hatten uns schon Sorgen gemacht. Oh, Hilda, erstmal müssen wir dir gratulieren. Ja, herzlichen Glückwunsch. Herzlichen Herzlich Herzlich Glückwunsch zum Geburtstag. Oh, oh, Frau Vogel, was ist denn passiert? Sie gehen ja auf Krücken. Alles halb so schlimm, Hilda. Aber darf ich dir Marga Blixten vorstellen? Ohne sie wären wir nämlich noch längst nicht hier. Ja, das soll ich so sagen. Das müsst ihr mir schon näher erklären. Na klar, aber könnten wir vorher vielleicht ein Würstchen essen? Und auch zwei? Ja, nee. Wir haben schon seit Stunden nichts mehr gegessen. Und einen ja. höllischen Durst. Ja. Na, ja, Na stürzt euch aufs Buffet, Kinder, und dann wird gefeiert. Oh. Na <lacht> Hallo, da seid ihr. Mensch, wo habt ihr euch denn rumgetrieben? Wir wollten schon nach euch suchen. Wahrscheinlich hattet ihr leichtere Aufgaben zu bewältigen. Oh. Unser letztes Rätsel hatte es ganz schön in sich. Oh. Mhm. Gruppe ging es nicht anders. Wir mussten sogar einen Gulli hinabsteigen. Ach, erinnere mich bitte nicht daran, Carlotta. Der sitzt mir noch immer in der Nase. <lacht> oh, die Würstchen und der Kartoffelsalat schmecken hervorragend. Den Salat hat Hilda sogar eigenhändig zubereitet. Da gönne ich mir gleich noch eine zweite Portion. Oh. <lacht> Sieh dir das Vögelchen schlecht hin und Frau hin an. Die beiden quackeln ohne Pause. <lacht> Tja, da entwickelt sich wohl eine innige Freundschaft. <lacht> Dürfte ich einen Moment um eure Aufmerksamkeit bitten? Was ja. kommt denn jetzt yes, hin? Nachdem nun endlich die letzte Gruppe bei uns eingetroffen ist, komme ich nun zum Höhepunkt dieses Abends. Meine Brüder haben mir diese Überraschung zum Geburtstag geschickt, die ich hier und jetzt gemeinsam mit euch erleben möchte. Ich wünsche gute Unterhaltung. Das ist das Ein Feuerwerk! Oh, Fantastisch! Oh, Diesen Geburtstag werden wir nie vergessen! Oh. Oh. Oh. Ja.